Buonasera, e buon ascolto dagli 87,9 di Radio Onda Rossa. Entropia massima ancora tra voi e oggi torniamo a parlare di acqua con Paolo e Chiara a cui do subito il microfono. E allora buonasera a tutte e a tutti e ben bentornati a questa nuova puntata. La prima puntata di quest'anno di Entropia Massima condotta da eh, Geologia Senza Frontiere e Forum per l'Acqua insieme. E, diciamo rispetto alla, alla presentazione anche fatta eh, lo due lunedì fa ormai. Ehm, una breve introduzione su quello che sarà eh, la trasmissione quest'anno. Si parlerà di acqua, eh, si parlerà di acqua in, in tutte le sue forme. L'altro anno eh, avevamo focalizzato l'attenzione al dissesto idrogeologico. Quest'anno continueremo a parlarne, ovvero continueremo a parlare di. frane, alluvioni di quello che, che succede eh, ormai che si ripete a ogni, a ogni piccolo scroscio d'acqua e quindi alle, alle conseguenze di eventi naturali, di, di, di eventi eh, diciamo che eh, ovviamente sono, sono presenti su tutto il globo da sempre e, e saranno sempre presenti e vedremo Però, eh, quali sono eh, diciamo, le conseguenze di una cattiva gestione del territorio, a cosa porta e, e come è possibile eh, evitare i di, di disastri. Eh, provocati ovviamente da, eh, da, queste, da questi eventi. Oltre questo, eh, quindi oltre a riprendere l'argomento dell'altro de, dell anno e degli ultimi anni, però parleremo dell'acqua dell anche eh, in generale, nel, in altre situazioni, in altre forme... Diciamo eh, appunto sia degli aspetti naturali, quindi di, di, di tutto ciò che ruota intorno all'argomento acqua, ma eh, poi soprattutto anche eh, oltre al, agli aspetti naturali, anche agli aspetti della gestione e qui ovviamente eh, entra in campo... Eh, Paolo soprattutto con, eh, con il forum dei movimenti per l'acqua riportando eh, le notizie e eh, tutto quello che succede nei territori in Italia sull'argomento e gli passo subito la parola per una breve introduzione Sì, anche un saluto a tutte e a tutti E, mh, appunto oggi rinizia questa, questa annata di, di trasmissioni sul tema dell'acqua appunto a 360 gradi come diceva, come diceva Chiara e, perché da una parte è vero che eh, le politiche sull'acqua non vengono fatte per quanto riguarda eh, le questioni legate più alla risorsa idrica in quanto risorsa naturale Ma dall'altra invece ai noi continuano a essere fatte dal governo come da quelli che le hanno, lo hanno preceduto eh, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, quindi quando intendiamo l'acqua come bene comune, che dovrebbe essere garantito eh, a tutte e, e tutti. E quindi c'è diciamo così una disparità di trattamento <ride> da parte delle, delle, delle istituzioni. Ora, per quello che, che, che, che mi riguarda mh, vorrei fare un po' un focus e un approfondimento di quello che potrebbe, potrebbe essere lo scenario uh, che dovremmo affrontare nel, nel, prossimo, nel prossimo futuro e a quanto pare in noi in un futuro veramente veramente molto molto prossimo, perché ci sono anche il governo Letta, il governo dell'Ancheintese ha piani ben precisi rispetto alla a ulteriori privatizzazioni. che però non, non dimenticano appunto anche l'acqua. Eh, ulteriori privatizzazioni che, a quanto ci è dato sapere, ad oggi eh, verranno diciamo, portate avanti in due modi. Uno è il fantastico piano Destinazione Italia, approvato appunto dal, dal governo e sembra che debba diventare uno dei collegati all'attuale legge di stabilità. Un piano appunto destinazione Italia che prevede sostanzialmente un, uh, così, uh, un restyling dell'Italia rispetto all'arrivo e al fatto che i capitali esteri investano nel, uh, nel, nostro, nel nostro paese. Quindi rendere più appetibile eh, e permettetemi la parola più sexy l'Italia rispetto agli speculatori finanziari. Eh, che, che si muovono sul, su, tutto, su tutto il globo questo è quello che emerge se andiamo a leggere eh, le, le decine di pagine che eh, sono appunto intitolate Piano Destinazione Italia Due parole proprio su questa mh, vocazione del governo ad attirare gli capitali esteri è, è opinione diffusa che sia una cosa buona? Attirare questi capitali da noi. Um, non viene ricordato invece un effetto collaterale molto pesante che è la dipendenza eh, dell'Italia e quindi del suo debito pubblico dai mercati finanziari internazionali, sostanzialmente dai ricatti di questi mercati. Quindi, quanto più ci sono capitali stranieri in Italia, quanto più capitali stranieri posseggono titoli di Stato, azioni, eccetera, eccetera. Eh, tanto meno l'Italia può reagire efficacemente a manovre speculative e ai eh, ricatti che appunto questi signori fanno quindi eh, quanto più si internazionalizza l'economia italiana in campo finanziario eh, tanto più le classi subalterne sono e saranno sempre più sottoposte alla frusta dei... Eh, Continui sacrifici della continua austerità, questo tanto per sì. rendere l'idea di quali luminosi obiettivi si propone tra gli altri questo governo ma eh, assolutamente vero e assolutamente d'accordo con quanto dice eh, Giangi e poi c'è da aggiungere appunto rispetto a questo piano di appunto a, eh, volto ad attirare questi capitali esteri. è che finora diciamo altri governi avevano tentato diciamo, una, una medesima strada con scarsissimi, scarsissimi risultati. E poi una cosa che vorrei anche così evidenziare è il fatto che appare assolutamente schizofrenico e contraddittorio il comportamento di un governo di fronte al fatto che teorizza appunto eh, il fatto che la prossima destinazione del nostro paese sia quella della globalizzazione più spinta e quindi del fatto che le grandi multinazionali o i grandi Eh, fondi sovrani magari del, eh, degli Emirati Arabi o di qualsiasi altro paradiso fiscale possano diventare i padroni del, eh, dei nostri servizi pubblici piuttosto che del nostro patrimonio pubblico o delle grandi aziende che hanno ancora quote nelle, nelle mani dello Stato e poi quando eh, esce fuori la, la notizia che la telecom sarà comprata dagli spagnoli o meglio comprata sarà svenduta e regalata agli spagnoli Eh, oppure che l'Italia passerà sotto diciamo, eh, le mani dei nostri cugini francesi e allora si iniziano a alzare barricate e a dire che non è possibile che il nostro paese non abbia più una compagnia di bandiera non è possibile che il nostro paese non abbia più eh, diciamo, un gestore della, della telefonia mobile ecco, eh, d'altra parte però appunto, si mette scritto nero su bianco e si teorizza Uh, diciamo e si continua a terrorizzare la, la, le politiche neoliberiste di svendita appunto a, uh, ai, capitali, ai capitali finanziari. ecco Credo dell eh, delle due l'una il governo debba scegliere una strada. Vedremo che cosa intenderà fare nei, nei prossimi mesi perché. in comunicati stampa ufficiali del, proprio della, della Presidenza del Consiglio è stato più volte dichiarato che questo piano di privatizzazioni che riguarderà i servizi pubblici locali, le grandi aziende statali e anche il patrimonio pubblico dai terreni demaniali alle eh, agli immobili in mano agli enti locali dovrà, dovrà essere perfezionato entro la fine di quest'anno e quindi vedremo che cosa eh, ci regalerà il Governo ma soprattutto vedremo che cosa noi saremmo in grado di mettere in campo per contrastare questa, questo, questo percorso e queste, queste politiche una seconda questione che sta emergendo sempre più d'attualità riguarda più nello specifico i servizi pubblici locali, perché se questa diciamo, è una teorizzazione che è rimasta ancora eh, abbastanza vaga, se non diciamo così, nel, nel, nel, nella sua estetica eh, del titolo, appunto, la destinazione Italia, beh, c'è un ministro che era anche, anche stato. per diversi anni, per diversi mandati sindaco di Padova il ministro Zanonato che invece diciamo, sta concretizzando eh, la privatizzazione eh, definitiva direi dei servizi pubblici locali e quindi anche compreso il servizio idrico in barba a qualsiasi volontà popolare espressa con i referendum beh udite udite da una parte c'è con l'aiuto di un altro ex sindaco l'allora sindaco, sindaco di Reggio Emilia del Rio Si stanno strangolando sempre di più gli enti locali e quindi tagliando i fondi che dovrebbero garantire i servizi pubblici essenziali che gli enti locali a partire dai comuni eh, garantiscono ai cittadini e dall'altra si dice con, in combutta sostanzialmente con i vertici delle grandi multiutility quindi delle grandi aziende che gestiscono diversi servizi, già dal gas, energia elettrica all'acqua, al ai rifiuti, beh, si dice che qualora gli enti locali decidessero di svendere o di vendere le quote ancora in mano di queste aziende, come ACEA, ERA, IREN, A2A guarda caso tutte quotate in borsa, beh, questi soldi e i proventi derivanti da questa vendita potranno essere utilizzati dagli enti locali al di fuori dei vincoli del patto di stabilità. Cioè, un qualcosa che diciamo, non è riuscito come fece l'allora Ministro Ronchi perché il referendum glielo impedì di obbligare alla vendita delle quote in mani ai comuni visto che l'obbligo non è più fattibile essendoci stato un referendum adesso sostanzialmente lo si eh, stimola e diciamo, lo si premia e quindi si dice ai vari sindaci ai vari enti locali soprattutto in virtù del fatto che non ci sono più risorse eh, per i vari servizi, dice se voi vendete state tranquilli che quei proventi li potrete gestire come meglio eh, vi aggrada e soprattutto staranno fuori dal patto di stabilità che è quello che sta strangolando i comuni e sta mettendo a serio rischio, a rischio tutti i servizi pubblici ma anche Tutti quelli che sono le, le proprietà ancora in mano, in mano ai comuni. Ecco, questo è un po' quello che è lo scenario che credo che ci do, troveremo ad affrontare riguardo a questi temi, al tema della privatizzazione e il tema della mercificazione dei beni comuni nel prossimo, nei prossimi mesi, da qui credo a fine, a fine, a fine anno. Eh, il ministro Zanonato in particolare sta procedendo a sprombattuto incontrando da una parte appunto i vertici delle grandi utility e dall'altra anche l'Anci eh, e credo che su questo vada fatta una riflessione per quanto ci riguarda perché dovremmo impedirlo a tutti i costi facciamo una pausa e poi arriviamo a parlare di che cosa sta accadendo a Roma rispetto all'acqua perché da una parte Acea e dall'altra il sindaco Marino diciamo non è che stiano proprio così garantendo questo diritto fondamentale, questo servizio fondamentale. Ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire, 06 49 17 50, poi c'è anche la posta elettronica della trasmissione entropia entropiamassimechiocciolaondarussa.info e dopo vi parleremo anche della pagina web su cui eh, potete andare per vedere eh, le eh, sinossi delle varie trasmissioni, notizie, informazioni e anche scaricare eh, la trasmissione eh, precedente o comunque quelle precedenti. Take those beds off of me I can't lose it anymore It's getting dark Too dark to see And I feel like I'm Knocking on heaven's dark Knock, knock, knocking on Heaven's dark Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Just like so many times before I'm wipe the blood out of my face I just can't see through it anymore A long black feeling And it's hard to trade 87.9 Radio Onda Rossa, Entropia Massima, parliamo di acqua e eh, abbiamo adesso anche una telefonata. Sì, e abbiamo in collegamento Simona Savini del coordinamento romano acqua pubblica, una piccola introduzione prima di lasciarle la parola perché ci spieghi un po' più nel dettaglio che cosa sta avvenendo a Roma sul tema dell'acqua dell'acqua pubblica. E, diciamo da un po' di settimane, a partire dal rientro, diciamo dalla pausa estiva, Acea, mh, con il beneplacito sostanziale a questo punto potremmo dire dell'amministrazione Marino, ha avviato una pratica che, per quanto ci riguarda, vessatoria l'abbiamo definita così, che è quella dei distacchi, sia nei confronti di chi è moroso. per vari motivi eh, cioè soprattutto in un periodo di difficoltà economica quello, quello, come quello dell'attuale crisi eh, sia nei confronti di chi invece ha, eh, è moroso per motivi diciamo, eh, politici nel senso che ha aderito alla campagna d'obbedienza civile promossa dal forum dei movimenti per l'acqua che è, è volta proprio a eh, pagare le bollette secondo quello che è il dettame del referendum ossia eliminando la quota dei profitti garantiti appunto nella, nella bolletta. Ecco mh, chiediamo a Simona un po' eh, qual è l'atteggiamento che mh, diciamo così ha preso Acea e sta prendendo in queste settimane Acea, ma quello credo che sia eh, più importante da sottolineare anche come l'amministrazione sta reagendo o non sta reagendo a questo di fronte a questa pratica vessatoria sì, buonasera a tutte e tutti. Sì, diciamo che Quello che abbiamo notato è che da parte di ACEA c'è stato un cambio di passo e anche un cambio di politica, forse sulla questione morosità. E innanzitutto la prassi di eh, intervenire diciamo, sui morosi con eh, una sospensione del servizio elettrico non, non veniva più attuata, ma veniva comunque laddove possibile lasciato il flusso minimo vitale, quindi un filo d'acqua che ovviamente spesso non era sufficiente, però. per lo meno eh, un filo d'acqua rimaneva e adesso invece c'è passa al distacco totale anche per morosità è il caso di dirlo di 200-300 euro magari ritardi di pagamento di un intero condominio di 3-4-6 mesi di piccole entità soprattutto se pensiamo che nel 2012 eh, gli azionisti di Acea hanno distribuito tra di loro dividendi per 64 milioni di euro quindi si capisce che eh, l'accanimento è quantomeno sproporzionato e, l'altro cambio di politica diciamo è sul numero di distacchi Appunto, noi ogni giorno riceviamo segnalazioni E, e chi ci chiama ci dice che gli distacchi vengono effettuati in tutta la strada in tutto il quartiere e utenti che si incontrano dai carabinieri e, per denunciare la sospensione del servizio e, e quindi appunto evidentemente è una campagna a tappeto probabilmente per recuperare quelli che appunto rispetto ai dividendi dell'azienda sono spiccioli ma che evidentemente eh, l'azienda la, ai quali evidentemente l'azienda non vuole rinunciare E, e appunto senza assolutamente un filtro, un'interpretazione dell'attuale crisi come, come dicevate voi. ACE è anche l'unico ente gestore in tutta Italia che ha effettuato un distacco eh, per la campagna d'obbedienza civile ossia la riduzione della bolletta secondo quanto stabilito dal referendum. Le minacce di distacco sono avvenute in tutta Italia ma nessun gestore ha provveduto al distacco e le altre due tre occasioni in cui questo è successo in altri posti d'Italia è stato per un errore l'acqua è stata immediatamente riallacciata appunto a riconoscere il valore politico di una campagna che evidentemente Acea non riconosce e, purtroppo il problema come accennavate è che sembra non riconoscerla nemmeno l'amministrazione marino e il coordinamento Romano Acqua Pubblica con i cittadini che hanno subito il distacco è già andato due volte in consiglio comunale a interrom Sotto lavori del Consiglio per ottenere un pronunciamento del Consiglio Comunale su questa questione dei distacchi, il pronunciamento c'è stato effettivamente con due mozioni votate a larghissima maggioranza, sia per il riallaccio dei condomini che in quel momento erano al centro dell'attenzione e sia eh, per un intervento sulla questione pratica di stacchi per morosità e sia per aprire finalmente il tavolo con i comitati per l'acqua pubblica sulla situazione di Aceato 2 e sulla ripubblicizzazione. Queste due mozioni sono rimaste inascoltate, quindi evidentemente la Giunta Marino non ascolta nemmeno il proprio Consiglio Comunale e quindi la prossima settimana, l'undici, e il coordinamento romano acqua pubblica farà un'altra eh, un azione pubblica per, eh, per sottoporre al Sindaco questa questione di questa assenza diciamo, della parte politica che è anche la maggiorazione in Acea. sulla questione distacchi e eh, perché l'intenzione e la necessità è quella di creare su Roma una vera campagna una vera e propria campagna sui distacchi e sul diritto all'acqua perché se un comune se un, una città non riesce a garantire il diritto all'acqua ai propri cittadini evidentemente c'è un problema di cui tutti ci dobbiamo occupare Quindi novembre sarà scadenzato da vari appuntamenti, e compresa un'assemblea cittadina che intendiamo organizzare nella seconda metà di novembre per fare pressione sul, sul comune, sul, sul sindaco perché pensiamo che a questa cosa insomma non si possa non dare risposta. E va bene, allora Simona, intanto ti ti ringraziamo per questo aggiornamento e appunto seguiremo anche sul blog del CRAP, quindi del coordinamento romano acqua pubblica, ulteriori notizie e soprattutto ulteriori appuntamenti di questo autunno caldo per quanto riguarda riguarda l'acqua. Grazie ancora presto, e ci sentiamo presto. A presto. Buona serata. Eh, sì, insomma, la, la, la, la questione del, dell'ignavia dell'amministrazione dell Marino emerge fortissima in questa questione dei, dei distacchi. Perché mh, insomma, forse non l'ha detto Simona, ma eh, il l'amministrazione, cioè l'ACEA, ossia non l'amministrazione ma la CEA subappalta questa, questa pratica, questo servizio, subservizio del, eh, dei, dei distacchi ad aziende altre rispetto a quella della, della stessa CEA ed è notizia, che voce di corridoio che appunto ci sia un subappalto per diverse eh, migliaia di euro che partirà proprio in questi primi giorni di, di novembre con migliaia di distacchi in tutta, in tutta la città e la cosa paradossale è che eh, Marino pur nella sua ignavia dimostrata finora ha fatto eh, diciamo due cose per quanto riguarda CEA ha scritto prima al soggetto privato più forte ossia Caltagirone e quindi tramite per arrivare a Caltagirone anche In primis, ai suoi vertici, che sono uomini di Caltagirone messi lì come amministratore delegato e presidente di ACEA per denunciare alcune questioni che non. che non gli tornavano rispetto alla gestione dell'azienda eh, la questione delle bollette pazze perché poi c'è anche chi, persone, tante persone a cui viene staccata l'acqua perché gli arrivano bollette di migliaia di euro che, però per consumi mai, mai effettuati e questo dipende da, eh, eh, appunto, da questo sistema di, di bollettazione che guardate caso sembra sia proprio stato esternalizzato a una società vicina al grande imprendimento romano, così come anche i call center e, e comunque in quella lettera diciamo veniva denunciata il fatto che Acea facesse più gli interessi privati, eh, la lettera di Marino <ride> ai vertici di Acea veniva denunciata che faceva più gli interessi privati che quelli dei, dei cittadini, Beh, la risposta Dei, dei vertici ASEA, di ASEA è stata emblematica perché eh, gli viene detto sostanzialmente che è evidente che essendo una società per azioni eh, l'obiettivo e il compito di chi amministra questa società sia quella di tutelare gli interessi degli, degli azionisti e quindi non quella di garantire dei servizi pubblici essenziali ma di valorizzare diciamo, e quindi eh, l'azienda e di farne diciamo, una fonte di profitto a prescindere che si tratti di gestire l'acqua o il servizio di, di, di energia elettrica stessa cosa è stato risposto dall'altro grande soggetto e partner privato che è Suez, a cui lo stesso Marino aveva scritto. Forse se Marino iniziasse a rivolgersi ai cittadini avrebbe diciamo, risposte più edificanti che non esclusivamente la valorizzazione dei profitti e degli utili per gli azionisti privati. Penso che il Marino debba iniziare a riflettere anche su queste questioni. Facciamo una... Breve pausa musicale e poi rimaniamo sempre a Roma per parlare sempre di acqua e di un laghetto che si è così eh, presentato da, da un po' di tempo vicino Largo Preneste di una vertenza che è nata per tutelarlo. Radio Andorosso 87.9, vi ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire, 06 49 17 50 ed ecco a voi Fango, Gianco Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù e credo che più giù di così non si possa essere infatti fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa l'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone era l'università di Heidelberg o forse di Iena, non so e un leggio ebbe per culla Ed un libro per la cena Quando fu più grandicello Fece un salto a Leningrado E si mise a lavorare In una fabbrica di sogni Lui Lui voleva fare un uovo Un uovo tutto rosso e levigato Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato Sopra il muro di Berlino se n'estete avvolaiato Aspettando che passasse un editore di memorie Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia Lui le del profumo sui capelli, sulla faccia Quando lo beccarono all'istante lo accusarono aver ucciso ben sette presidenti vanco conservò la calma di sé io non c'entro niente ho ammazzato i re di Roma sì i re di Roma solamente no Vetri, i fili, con gas, con gli strumenti più segreti, ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Pango non smentisce la sua anima di spettro. torniamo in voce e in quest'ultima parte di trasmissione vi vogliamo raccontare di un'iniziativa di un che, che si è tenuta il 12 ottobre scorso e a difesa di un, di un laghetto, di un laghetto che si è ripreso il suo spazio, cioè dell'acqua diciamo che si è ripresa il suo spazio eh, minacciata da, dalle mire di Eh, dei soliti palazzinari che eh, si espandono ovunque e in ogni modo possibile eh, questa è una storia che risale in realtà ai primi anni 90 quando, eh, quando nell'area dell'ex dell eh, snia viscosa ehm, inizia Eh, inizia le attività un, un noto palazzinaro romano eh, Polcini e, i cui progetti però vengono poi bloccati e, e si iniziano inizia tutto il percorso di quello che è attualmente l'ex Snia Viscosa che è un, un centro attivissimo nel, nell'area del Prenestino Pigneto E quindi abbiamo, abbiamo in linea Enzo del Comitato di Qualtiere eh, del Pigneto eh, che, che, che ci racconta un po' come è andata, come è nata l'iniziativa e quali sono le prospettive a difesa di questo laghetto ciao Enzo Enzo ci sei? no al momento non ci sente e quindi continuo a raccontarvi comunque cosa è successo e insomma stavo dicendo nel appunto negli anni eh, negli anni 90 il, il Pigneto appunto si, si ribella il, il Pigneto Prenestino il, gli abitanti del quartiere si ribellano a questa a questa Eh, a, a questa eh, idea di, eh, di realizzare un centro commerciale eh, praticamente eh, dentro Roma, vicino eh, sulla, sulla via Prenestina e a difesa quindi del, del vincolo paesaggistico e soprattutto dell'area verde eh, che si era... Che si era Che, che, che si era sviluppata eh, nell'area eh, occupa, occupa lo spazio che oggi eh, ospita anche il Parco delle Energie. Allora riproviamo eh, se Enzo ci sente, sei in linea Enzo? Eccomi, eccoci, buonasera a tutti, Salve. Eccoci. Allora ho fatto una breve introduzione su, su quella che, che è che è questo questo laghetto dentro Roma che si è ripreso il suo spazio all'interno di eh, scheletri di cemento e quindi niente, se ci racconti come è andata il 12 ottobre com'è nata l'iniziativa e quali sono le prospettive Ok, sì, è quasi incredibile tant'è che questa è la prima sensazione che trovavano le persone quando gli dicevi che ci stava un laghetto a poche centinaia di metri di casa a largo venese, una delle zone più inquinate di Roma insomma quando dicevi che ci stava un laghetto diciamo che mi stai prendendo in giro invece no, insomma in realtà eh, l'altra incredibilità è il fatto che nessuno conosca almeno diciamo così, dopo il 12 ottobre un maggior numero di persone ma in realtà è sempre una mia parte degli abitanti di questo quartiere, di questo territorio per non parlare poi di tutta Roma di persone che non sanno che ci sta un, un lago un lago che è nato appunto per colpa dell'uomo insomma un lago nato artificialmente ma qua di fatto è diventato un lago naturale perché in realtà è stato intercettato quello che è un fiume, un fiume che nasce appunto sugli dalle parti dei colli Albani e si va a buttare dentro la Niene, passando appunto nella periferia est di Roma, passa sotto appunto sotto la Maranella e dopodiché in alcuni tratti emerge, in altri va sotto, e alla Snia, appunto passava sotto sotto il parco, il parco del della Fabbrica, l'ex Snia. e durante appunto questi lavori fatti nel 90 per realizzare un centro commerciale è stata bucata questa falda e si è allagato si è creato questo lago, ma non è un lago a tutti gli effetti appunto generato artificialmente ma è un lago naturale, tant'è che c'è un, un emissario, un emissario e l'altra scoperta che noi da sopra vedevamo e che tutti hanno voluto toccare con mano è che è un lago vivo, perché è un lago dove la, la fauna e la flora è, insomma, è rigogliosa a parte essere un luogo di transito per diverse specie migratorie Basta ecco avvicinarsi anche con un binocolo e si vedono insomma i germani reali che, che ci stanno dentro. Per non parlare poi di appunto la fauna normale delle zone lacustri, tanto livellule, pesci e quant'altro, insomma. Questa è, è l'incredibilità, sono e poi, in una incredibilità che pochissimi conoscono. Che poi non è neanche piccolo, insomma, sono circa quattro mila metri quadrati. Sì sì sì, quasi quasi no in realtà più di 4.000 mila metri quadrati, in realtà insomma noi appunto abbiamo stimato appunto che si più di 5.000 metri quadrati, c'è una circonferenza di oltre 400 metri, è un lago che potrebbe veramente aprire insomma, no, aprire l'immaginario di, di tutti. Devo dire che i bambini sono stati più secondi da questo punto di vista. Appunto la gennaio 12 ottobre nasceva proprio per questo, insomma, ci si ci è interrogati, cioè qual è il modo più. diciamo così, più immediato, più efficace per arrivare eh, alla gente, e detto, beh, insomma partiamo dai bambini, partiamo dalle scuole e devo dire che ecco, la risposta delle scuole del territorio è stata positiva perché appunto gli stessi dirigenti scolastici non conoscendo l'esistenza di un lago l'hanno presa anche con loro come una loro curiosità. Eh, pertanto sono state coinvolte le scuole elementari e scuole medie e devo dire che i bambini in questi laboratori che sono stati fatti prima in classe e poi direttamente nel parco. e devo dire che loro hanno veramente tirato fuori di tutto e di più, insomma, quello che potrebbe diventare un lago, insomma, si capisce che in a volte eh, abbiamo intorno a noi delle risposte che potrebbero migliorare la qualità della vita e, e migliorare veramente insomma la, la vita dei residenti e a volte ecco non lo sappiamo, insomma, non ce ne rendiamo conto, insomma, e questo è il nostro obiettivo, la giornale del 12 ottobre, che aveva questo come scopo, è stata raggiunta. e adesso insomma queste giornate vanno replicate perché purtroppo questo è un lago, un lago a rischio, cioè, colui che l'ha creato questo lago, che è stato in realtà un artefice a sua insaputa di, di quello che per lui l'ha visto come una negatività e di fatto si potrebbe trasformare in una, un regalo per tutta la cittadinanza, è la stessa persona che ha presentato un progetto per farlo sparire questo lago. Ecco che dovrebbe cioè, eh, ha ripreso in mano il progetto di, eh, di, di non di costruzione del, del centro commerciale, ma il nuovo progetto, volendo, è, è ancora peggio. Nel senso che eh, si sì. va in realtà, non c'è mai limite al peggio. Questo è un po' quello che ci ha insegnato ci insegna la storia di questo parco. In realtà, è un parco che ha subito nel, appunto dal '90 una serie di tentativi. Insomma, eh, in realtà, noi eravamo fermi al 2009 quando con i mondiali. di nuoto volevano appunto a pochi mesi all'inizio del mondiale di nuoto abbiamo scoperto che volevano realizzarci appunto una piscina e un residence e in e realtà insomma ecco pensavamo di averla di averle viste tutte quando in realtà ecco nel, nel 2012 è stato presentato e noi purtroppo anche in questo caso l'abbiamo scoperto Uh, a distanza di mesi, insomma, ci sono dei, delle, delle responsabilità anche da parte degli amministratori locali che hanno tenuto nascosto tutto questo questo questo abbrobbio. Abbiamo scoperto che c'è questo progetto di realizzare quattro torri alte più di 100 metri appunto al posto di questo lago, che praticamente insomma creerebbero veramente una un paesaggio insomma, da, da, da brividi. più di 30 piani oltre torre con ogni torre e questo per realizzare queste torre la lago sparirebbe insomma oltre a tutto ciò che porterebbe insomma in termini di, di cemento, in termini di peggioramento di vita, perché appunto parliamo di migliaia di persone che verrebbero a insediarsi in una delle zone con la più alta densità abitativa, insomma, a livello europeo, insomma, e con la più bassa quantità di verde che abbiamo, bene insomma la risposta, la risposta dell'interesse di questo del proprietario è quello di portare altro cemento, portare altri altri abitanti, altri insediamenti e togliere quel verde, quella, quel, quei, questi regali che la natura insomma, ci ha fatto e che potrebbero sparire nell'arco di pochi mesi. E, e certo e poi in tutto questo c'è anche vedevo dalle dalle vostre note c'è anche eh, a, attualmente l, l, lo zampino del, del rettore Frati e della sapienza addirittura quindi dei, dei giri di eh, di potere di soldi di di, di investimenti incredibili comunque Sì, sì, in realtà quando appunto nel 90 è, è partita questa questa questa questa battaglia e questo sogno che poi in parte si è realizzato, insomma qua parliamo di appunto una zona insomma sono sono 12 ettari insomma di terreno, una parte appunto si è riuscita a realizzare il parco, un'altra parte no, su quest'altra parte che insiste, dove insiste il laghetto e un'area verde, dove insistono i capannoni, parte che gran parte che della fabbrica, Se si era innessato quest'altro sogno, insomma, quello di realizzarlo, farlo diventare un, un un centro un centro di formazione, un polo informativo. A quel punto il progetto prevedeva la, il coinvolgimento dell'Università della Sapienza che doveva realizzare un campus universitario, un'università aperta a tutti per questo obiettivo, aperta al territorio, non soltanto limitata. concetto classico insomma, in università. e questo progetto appunto insomma era, era già avviato nel senso che avevano anche insomma, stabilito chi doveva fare cosa, gli estropi le iniziative e in realtà poi la strada di questo progetto, di questo sogno è stata bruscamente tagliata dalla, dalle politiche del rettore frati il quale lui eh, ha seguito altre, altre rotte insomma, per altri interessi, e ritirando in ballo gli appetiti speculativi del proprietario insomma. lui l'unico modo in cui vedeva realizzare questo era quello di affidare appunto all'attuale proprietario la costruzione e realizzazione di residence per studenti e dietro ai residence per studenti la città stava la costruzione di residence per privati e di nuovo la politica del mattone portare insediamenti abitativi a scapito dei servizi che doveva essere, essere destinato a quel luogo e quindi benissimo uno dei modi per, per cercare di fermare tutto ciò è entrare con le canoe nel lago e mi è sembrato un'iniziativa Eh, veramente molto molto interessante ecco e sì, quindi sì, quali si sono le lo... prossime mh, i prossimi appuntamenti o quale dove si può seguire la, eh, la situazione e come si può entrare in contatto con voi per sostenervi per uh, seguirvi Ok, allora sì, l'iniziatore delle canoa in realtà era appunto uno dei, dei sogni nati appunto dai disegni dei bambini quali spesso nei disegni che facevano di questo lago ci mettevano solo delle imbarcazioni, delle canoe, delle barche a vela Eh, c'è a dire che tutto questo ecco, insomma, si complicherà nei prossimi giorni perché insomma, ovviamente la proprietà non uh, ha mostrato l'intenzione di non consentire più questo tipo di, di iniziative, noi però lo stesso siamo determinati e andremo avanti però adesso appunto l'appuntamento per domenica mattina alle 10 appunto dove ci sarà un presidio che partirà uh, da un punto di, di dare appuntamento direttamente al Largo Prenese o un po' da si muoverà e arriveremo al parco Per avere informazioni eh, sul Farco appunto c'è un è costituito ormai anni un forum, un'assemblea di comitati e associazioni, un centro sociale, comitato per il parco, il comitato di quartiere, pertanto diciamo sì, sono su questi basta andare facendo riferimento appunto o al centro sociale Ex NIA o al comitato del Farco o al Comitato di quartiere. e si troveranno sia sulle pagine internet che sulle pagine facebook aggiornamenti e notizie. Il prossimo appuntamento è per mercoledì sera per chi volesse partecipare, c'è un'assemblea plenaria appunto del forum dove si metterà a punto la... Le prossime appunto sono le iniziative, la giornata del 10, e dopodiché ecco, insomma, noi cercheremo di diffondere il più possibile con manifesti e volantini, soprattutto nel quartiere, in questo territorio, ma invitiamo tutta Roma a difendere questo che insomma l'uomo ha cercato di togliere la natura e la natura ci ha di nuovo donato, insomma, e pertanto dovremmo fare in modo che questo lago non sparisca. sotto le grinfie e sotto l'avidità di, di, di questi costruttori, insomma di queste persone che hanno soltanto un obiettivo, quello di fare profitti a scapito di tutti e di tutti. Va bene, ti ringraziamo moltissimo e seguiremo, seguiremo i, come l'evolversi della, della situazione. Eh, grazie. Okay, a grazie, a voi, grazie a voi, e vi dico che in realtà, il prossimo appuntamento. In realtà insomma, ecco, dopo di questo non sarà l'ultimo, perché in realtà dovremo cercare di fermare il più possibile questo progetto, pertanto non mancheranno occasioni per partecipare e dare il contributo. Benissimo, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Ritorniamo, ritorniamo in studio. e Vi salutiamo per la serata. Eh, per, per, questa, per, per questa puntata e il prossimo appuntamento sarà per, 22, per il 2 dicembre e seguite anche il sito un saluto a tutte e a tutti